Torp i Eskilstuna, 10 maj 2021. Polisen bedriver spaning mot en man med koppling till ett kriminellt gäng. Det höjer en person som jag uppfattar handen och siktar mot målsägaren och sen bör det skjutas en kanske 6-7-8 skott i snabbföljd. Mannen åtalas för mordförsök men döms bara för vapenbrott trots att tingsrätten säger att han har avlossat skotten. Samma man är också högaktuell i en annan utredning gällande mord- som befläckats av en informatörshärva där polisen kan ha röjt sin egen källa. Det är ju naturligtvis en, en katastrof. Eh, självklart på det personliga planet för honom. Det här ärendet är inte snyggt skött av oss. Vi är inte nöjda med hur det här ärendet har hanterats. 2020 sticker väl ut som ett år där vi drabbades av, av många skjutningar, så kan man säga. Petri Krim, om informatören som röjdes och skjutningen i Eskilstuna. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Det har skjutits en hel del i Eskilstuna de senaste två åren. Och polisen, de pratar ju om att det råder som ett rött läge just nu. Eskilstuna har ju som resten av landet sett en ökning av skjutningar men det här är inte någonting helt nytt utan du har ju gjort ett jobb tidigare om just en skjutning i Eskilstuna. Då var det ett mord i år vid Eskilstuna hösten 2016, en man i 30-årsåldern års som sköts utanför en lägenhetsport. Jag intervjuade mamman och hans bror då till i lagens namn i p mm. då för några år sedan och varken då eller idag är det här mordet tyvärr uppklarat så som det är med många skjutningar i så kallat kriminella miljöer. Och det har ju tyvärr skett fler skjutningar sedan dess. Både där människor har dött men också där man har skadat. De senaste fem åren så handlar det om fem mord- och sen 16 skjutningar där personer har skadats. Och även om en del av dem har blivit uppklarade så är den stora majoriteten av fallen fortfarande olösta. Vi ser ju som i många andra städer och områden grupperingar kopplade till liksom geografiska områden som mm. begår brott tillsammans och kan kontrollera handen. Två mer etablerade grupper i just Eskilstuna är kopplade till Skiftinge. Lite norr om stan och Bellmans plan som ligger i södra Eskilstuna. Vi kommer att fördjupa oss i några av de här morden och skjutningarna– –men också försöka förklara då i vilket sammanhang de här sker. Och vi kommer också gå närmare på ett fall där det blivit en minst sagt oväntad vändning. Och båda de här två rättsfallen som mm. vi kommer att djupdyka lite i– –de är aktuella för att de är båda på väg upp i hovrätten– –men de har också blivit lite av en ska man säga, besvikelse för polis och åklagare– när vi börjar reskestunderna nu i höst, då det råder vad polisen brukar kalla för rött läge. Nyheter i PFS Armland halv fem. Efter skottlossningen i torp i Eskilstuna sent i fredagskväll så har en man i 25-årsåldern års häktats på sannolika... Skott skadades en man efter en skjutning i området Freslunda. Skjutningen skedde klockan tre på eftermiddag nära Freslunda skolan. Så här lät det i P4 Sörmland i mitten av oktober i år, alltså för en månad sedan ungefär. I, i, i klasseringen för oss är rött läge. Och det handlar om de här framförallt de här två skjutningarna varde för några veckor sedan här. Christer han är lokalpolisområdeschef chef för lokalpolisområdet Eskilstuna. Och då behöver vi liksom se till att, att säkerställa att det inte blir fler. Det vi utgår ifrån är det vi, vi har uppfattning om ganska stark uppfattning om att det handlar om konflikter mellan kriminella nätverk, just de här skjutningarna. Det finns kopplingar till narkotikahandel, sannolikt då, och att man jobbar och tävlar om maktbalansen helt enkelt. I en av de här två skjutningarna som sker då i södra delarna av Eskilstuna i mitten av oktober sitter det två personer frihetsberövade i nuläget. De är båda häktade misstänkta för mordförsök. Men det är långt ifrån normalläget när det gäller utredningarna om skjutningar som ligger på Eskilstuna polisens bord. Det har ju varit skjutningar tidigare år också men 2020 sticker väl ut som ett år där vi drabbades av av många skjutningar, så kan man säga. Där är Johan Karlsson, han är tillförordnad chef- för utredningssektionen i polisområdet Södermanland. Han vill inte spekulera i varför skjutningarna blir fler. Jag kan bara konstatera att 2020 var ett år- där vi drabbades hårt. 2021 så har vi eh, sju ärenden som är- där skjutvapen är inblandade. Och under 2020 så var det 15 ärenden- där skjutvapen är inblandade på ett eller annat vis- men återigen, alla ärenden är inte skottlossning mot person- och det är framförallt inte skjutningar där avsikten är att döda. Förra året då blev tre personer skadade och två dog. Hittills i år, i alla fall till mitten av oktober- du är det två personer som skadats vid skjutningar. Motakolov ingen som har dött. En del sker i direkt offentliga miljöer på tider som är publika- så att säga där mycket människor rör sig. Det sker på olika ställen- visst vi ser en del kopplingar mellan olika skjutningar men det är också en del helt isolerade händelser så att det är svårt att säga att, att man ser ett mönster, det gör man på ett sätt men på ett sätt inte Om vi ska sätta bilden av Eskilstuna mm. som stad så bor det lite drygt hundratusen människor här. Man har tre av polisen klassade så kallat utsatta områden. Det handlar om Fröslunda, Lagersberg, söder om centrum och så Skiftinge då och norr om centrum. Och så är det lite mer våldsamt här jämfört med övriga Sörmland enligt Christer Sjöqvist. Eskilstuna är en stor stad. det bor över hundratusen invånare här. Och det händer någonting med städerna om de blir så pass stora. Det blir en annan typ av kriminalitet. Det lockar till sig kriminalitet också. Så om jag jämför problembilden i övriga orter i Sörnland, så, så sticker vi ut här med an, av antal våldsbrott helt enkelt. Det pågår fortfarande utredningar gällande flera skjutningar och även om en del av dem har avgjort sig tingsrätt så är Johan Karlsson och Christian Sjöqvist försiktiga med att uttala sig om kopplingarna och vad de ser för bakomliggande orsaker. Men med hjälp av en del pusslande samtal och läsning av förundersökningsprotokoll eller ja, polisutredningar som är gjort så går det onekligen att se ett slags mönster här. Det är söndagen den 16 maj i år och det kommer in ett larm om att en beväpnad man syns till i Torshälla i norra Eskilstuna. Och ungefär samtidigt som polisen tar sig ut på larmet då börjar det komma flera om att bilar brinner. Efter ett tjugotal bränder, framförallt bilbränder i olika delar av Eskilstuna under söndagskvällen säger frilansfotografen Tobias Sternhag att det var det värsta han varit med om under sin tid som frilansfotograf. Två minuter före klockan tio på kvällen och en bit efter midnatt, alltså ungefär två timmar, då kommer det in fler larm och totalt ska 25 bilar ha satts i brand. Som ett kaos. Man mötte folk som var uppgivna över att räddningstjänsten inte kom och man fick förklara för dem läget var och då var det bara som att, ja då var det bara ännu mer kaos. De var till chock. Attackerna, de verkar vara koordinerade, men mm. frågan är ju varför. Den här typen av storskaliga bränder, bilbränder, har man ju sett tidigare, bland annat i Frankrike, men även på en del håll i Sverige. Och det här det får ju mycket uppmärksamhet såklart. Det blir väldigt spektakulärt och det påverkar lokalsamhället väldigt mycket. Det blir väldigt oroligt och det skapar lite av en bild av, av en kaos i ett område, att man inte har kontroll över området. Och framförallt så drabbar det ju folk på ett individuellt plan att folks egendom brinner upp. Då fick jag se blå ljus och sen världens rökpelare Och sen såg jag ja, elden då, rakt upp i himlen. så att, Jag tycker det är förjävligt. Jag tycker synd att de ska ge sig på oskyldiga människors egendom. Det, nej, det är för jäkligt. Så varför händer det här då? Mm. Svaret, det kan i alla fall enligt polisens initiala misstankar kopplas till en skjutning i stadsdelen Roberstorp, Lite söder om centrala Eskilstuna. Ungefär en vecka före bränderna. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vapenbrott efter en skottlossning i stadsdelen Robertstorp i Eskilstuna. Det var strax efter klockan sju på måndagskvällen som flera personer ringde in till polisen om att de hört höga smällar i området. I området... Vi vet ju inte riktigt vad det beror på men eftersom det startade ett antal bränder på olika platser ungefär vid samma tidpunkt så, så är det ju fortfarande... Polisen Johan Karlsson på utredningssektionen igen. Bedömningen att det var koordinerat och att man gjorde det här på en given signal så att säga. Sen eftersom vi inte har rätt ut de här bränderna så kan vi inte säga vad det beror på. Vi kan bara tro saker. Och det är väl, det är väl egentligen där vi är. Och även om man bara ska tro i kyrkan så har Johan och polisen en hyfsad gissning. Här. Det här var nog antingen en, en, en, en yttring så att säga. Att man är missnöjd med, med det arbete vi gör. Och att det kanske var en yttring av sympati så att säga, med de människor som, som vi hade frihetsberövat för brott. Det är någonting vi gissar på så att säga, men, men eftersom vi inte har klarat upp brotten så kan vi inte säga att det är så. Och de som enligt uppgift då ska vara missnöjda med polisens jobb, de tros vara lojala med en man i 35 års ålder, en man som vi kommer att kalla Amir, det är inte hans riktiga namn. Han är en av två misstänkta skyttare i den här då skjutningen eller mordförsöket i Roberts torp i maj i år. Han är ju känd av polisen sedan tidigare. Han har ett rätt långt belastningsregister, förekommer under 26 avsnitt mm. eller punkter. Och han anses ha en ledande roll inom ett nätverk i Skiftinge i Eskilstuna. Han har blivit dömd för grovt vapenbrott, narkotikabrott bland annat. Och tidigare också varit åtalad för ett mord där han blev friad i tingsrätten. Och det mordet som sker 2018, det ska vi återkomma till lite senare. Men först behöver vi få lite grepp om vilken typ av grupperingar som finns i Eskilstuna. Vi, vi betraktar ju en del människor som ingående i ett kriminellt nätverk och det behöver ju inte betyda att det nätverket är en organisation som är speciellt hårt sammansatt. Johan Karlsson vid polisen igen. Och de här grupperingarna är ibland lite mer långvariga så att säga, att de, att de begår brott tillsammans under längre tid men de kan också vara lite mer flyktiga och man kan också byta sympati så att säga. Och det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt- att det kan vara en anledning till då ökade konfliktytor- att det är ganska lös sammansatta grupper- det gör att man skiftar lojaliteter- att konflikter kan spridas vidare. Och precis som många av de nätverken vi rapporterat om- i till exempel Stockholm och Göteborg- så ser ju polisen de här grupperna i Eskilstuna- som just territoriella nätverk. Geografin i det fallet är själva basen. att Man, eh, man bor i varje fall på samma ställe- det är väl vad vi kan se. Eh, inte att man agerar under en, en särskild organisationsnamn så att säga. För vi ser att en, en, en del av individerna i vart fall bor i de områdena som vi klassar som utsatta. Eh, där skifting är ett område. Och skiftingen som vi har nämnt vid flera tillfällen det ligger då i norr och Bara tre kilometer norr om centrum egentligen. Johan Karlsson och hans kollega Christer Sjöqvist, de påpekar att de kriminella nätverken, precis som på andra håll, då är lite rörlig materia skulle man kunna mm. säga. Men de ger ändå en lägesbild av hur det ser ut idag. Jag skulle säga att det är knappt handfull nätverk i lite större eller mindre omfattning som finns hos oss. Vi kommer i ett annat avsnitt gå in mer på tonåringarna som mm. finns i det här. De riktigt unga som är del i kriminella konflikter i Eskilstuna. Men till de lite äldre som styr så har polisen en relativt tydlig bild av hur många det handlar om. Ja, skulle de landa strax över 50 kanske om vi nu pratar om de som är då i, i den mer styrande delen av dem. Eh, sen blir det ju fler om man, om man tänker sig att man går, går ner och tittar på, på mm, de som är handlanger om man säger så. Men bland de styrande skulle de kunna säga att det är ungefär där någonstans, är runt 50. Och som vi nämnde tidigare så anses då Amir ha en ledande position i det här nätverket i Skiftinge. Polisen är ju ganska fåordiga i stort när vi pratar med dem om det här. Och de är ju fåordiga om hans exakta roll också. Men du fick ju ut någonting ur dem när du pratade med honom. Johan Karlsson igen. Det är ju en person som uppenbart ingår i en kriminell gruppering skulle jag säga. Man kan ju säga att det finns en anledning för polisen att ha lite koll på Amir och det är just som man har då den 10 maj några dagar innan bilbränderna polisen spanar nämligen mot honom i ett annat ärende och blir därför vittne till stora delar av det här mordförsöket i Robert Robertstorp. För det är just att de har spaning den aktuella dagen som enligt chefsåklagare Marcus Ekman ska bli väldigt viktigt för den här utredningen. Jag skulle säga att det var helt avgörande. Hade man inte haft en tydlig iakttagelse av den som sköt så hade det nog inte blivit något åtal i det här ärendet. Det tror jag inte. Efter middagstid så kliver i alla fall Amir ut från en lägenhet ihop med några andra personer. Helt ovetande som att polisen har koll på honom och de andra. Cirka 18.30- så sätter sig Amir i bilen. Det här är den spanare som följde efter männen och han berättar de här iakttagelserna i den kommande rättegången. Men vi har låtit en annan person läsa in hans röst. Och spanaren, han ser alltså Amir sätta sig i bilen. Min bedömning är att han sätter sig höger fram. Och sen så är min bedömning att det sätter sig två ytterligare personer i bilen. Så att det är totalt tre som sätter sig i bilen. Och då är min bedömning, en sätter sig som chaufför och en sätter sig vänster bak. Bilen med de tre männen kör iväg och spaningsgruppen följer efter. Under färden åker bilen på gångbanor och till slut kommer bilen upp bakom en mataffär i Roberstorp. Det är ungefär fem minuter körtid söderut från då tågstationen i centrala Eskilstuna. Och Vid den här mataffären då stannar den av spanarna vid parkeringen och håller koll på utfarten. Den andra spanaren han följer efter till fot på lite närmare håll och ser bilen stanna vid en vändplan i ett bostadsområde. Det är några hus, garagebyggnader på ena sidan och sen är det liksom ett skogsområde på andra sidan. Och spanaren han går bort längs en gångväg för att se om man kan få uppsikt över platsen från ett annat håll. Han tappar då vad man kallar för visuell. Det här är ju då spanarspråk och det betyder egentligen att han ser inte längre mot Tavlan. Och det här pågår under ungefär sju minuter. När han sen ser då den här bilen som har färdats igen då har den vänt sig mot utfarten och två personer står utanför bilen. Det är samma två personer och det är samma klädsel på en av de här personerna som Amir hade nere på stan när han sätter sig i bilen. Sen börjar bilen krypköra ut ur området och då tappar spanaren uppsikten över den igen eller visuellt om vi ska prata spaningsspråk vilket vi bör. Den här bilen den börjar krypköra som att den ska ut ur området och mm. spanaren tappar uppsikt över den. Men bilen den kommer liksom inte så långt så att den här andra spanaren som är vid mataffären ser den lämna området. De båda männen som stod vid bilen de är kvar. På och spanaren som har kontakt med sin kollega vid utfarten, alltså vid mataffären från området, får höra att bilen inte har lämnat området än. Och en annan man dyker sedan upp inifrån på och det är nu det börjar hända saker. Han möter männen på en gräsplätt i mitten av den här vändplanen. De möts upp, har ett kort möte eller de pratar kort med varandra. De här två personerna lämnar eller går, jag kan tänka på att det är ungefär 5, 6, 7 meter in mot skogen som finns där. Det vill säga snett höger bakom de två. Och där finns en, ett stort träd, en stor stamm. Det finns ju gångbana där också. Det är ett av de första träden kan man säga om man går ifrån gångbanan och där viker sig en eller båda, kan inte säga, i alla fall en ner och jag ser att de börjar gräva. Spanaren som ser dem tror först att de ska göra en narkotika överlåtelse alltså att de ska hämta upp narkotika som de har gömt vid ett träd, ett skogsområde här och lämna över till den här mannen som står kvar och väntar. 3 till 4 meter cirka från målsägaren så höjer en person som jag uppfattar handen och siktar mot målsägaren och sen så börjar det skjutas en kanske 6 7 8 skott kanske något sånt där i snabb följd och målsäganden springer ju såklart för livet. Gärningsmännen flyr in i spanaren åt samma håll som bilen kryp körde ute i området. Medan de springer filmar man en granne dem från sitt fönster. Och den vittnesfilmen den ska bli en väldigt viktig del av utredningen. Vi har det i spanaren. av spanaren. Chefsåklagare Markus Ekman igen. Men problemet med spanaren är att han ser egentligen gärningsmännen liksom bakifrån och inte framifrån. Sen har vi vittnesfilmen eh, som ger en väldigt bra beskrivning då av hur de båda gärningsmännen såg ut- och då kan spanaren ändå vidimera att en del av vittnesfilmen är liksom en del av hans egen iakttagelse. Så vi vet att det är gärningsmännen som spanaren har sett. Och utifrån vittnesfilmen så får vi sedan hjälp när vi ska identifiera våra gärningsmän när vi jämför kläder och så vidare. Den här vittnesfilmen den är ganska kort men den visar hur två män springer på rad längs med en gångbana. Som vi sa, den är filmad från ett fönster och vittnen som bor i området och har sett filmen bekräftar att männen springer bort från väntplanen där skjutningen har skett. Jag ser hela den... Spanaren igen. Början på filmen ser man att han springer på gångbanan. Hela den sekvensen ser jag själv också. Strax efter skjutningen då ser spaningskollegan som står och vid utfarten i området att bilen lämnar i hög fart. Det kommuniceras ut till poliser i Eskilstuna att man ska leta efter den här flyktbilen. Och efter ett tag så hittar man den parkerad i ett bostadsområde och en civilpolisbil stationeras där och väntar. Och till slut så kommer Amir dit och grips på platsen. Han säger att han har varit och nattat sina barn hos sin exfru. Amir har fortfarande samma kläder på sig- och polisen säkrar partiklar på honom. Det här plus barnens långa vittnesmål. Ja, för vad ett mordförsök med skjutvapen- som vi vet, det brukar vara ganska låg uppklarningsfrekvens på dem. Så ser det ut som att polisen är ganska bra på fötterna I alla fall så här i början. En 35-årig man har åtalats för att tillsammans med andra- försökt döda en annan person genom att avlösa sex skott- i Roberts torp i Eskilstuna en kväll i maj. Man kanske tror att när det finns då det här tydliga vittnesmål från en spanare, det finns en viss teknisk bevisning, att det ska vara lite klappat och klart i rätten på något sätt. Men det finns en del knepiga delar i den här utredningen. Först kan vi nämna att målsägaren, alltså den personen som ska ha blivit påskjuten han dyker inte upp förrän två dagar efter skjutningen hos polisen. Mm. Han säger att det är han som har blivit beskjuten, att han har varit och gömt sig i Stockholm för att han blev rädd efter det här och han säger att det var två mörkhyade personer som sköt mot honom och det är ju inte riktigt ett signalement som stämmer överens med Amir. Han dyker sen upp hos polisen igen Två dagar senare när Amir och en annan person- har blivit häktade. Och då säger han att det är fel personer som har häktats- och att han är orolig för att bli skjuten. Han kontrolleras också några dagar senare i Södertälje. Då han skyddsväst på- och han förklarar att han har blivit skjuten mot i Eskilstuna- då och att det är för hett i Eskilstuna. Alltså att han inte kan vara där. Men Amir, han blir fortsatt häktad. Han sitter med restriktioner och blir åtalad. Rättegången hölls nu i oktober- och han tror ju inte vara liksom ensam om det här, Nej. enligt polisen. Men när rättegången startar så är det bara Amir som blir åtalad. Han förnekar inblandning i det här. Det här är Amirs försvarsadvokat, Jakob Asp. Sen är ju hans inställning att det är en kriminell person. Han har ett kriminellt lever, det gör han ingen hemlighet av. Han lever på kriminella affärer. Men han har inte gjort just det här. Det är hans inställning. Han köper och säljer vapen och då har han gjort nu. Flera års tid. Han erkänner ju ganska mycket olika grejer. Varför gör han det? Den enklaste förklaringen kan ju vara att det är så här det är. En annan möjlig förklaring det är ju att om man säger att man handlar med vapen- då finns det ju inga konstigheter att man faktiskt har tändsatspartiklar på kläderna. För man kan ju ha provskjutit saker. Ja, det är olagligt, men polisen måste ju koppla honom till exakt den här skjutningen- inte bara att man har tändsatspartiklar på sig. Man gör ingen hemlighet av det. Men för den skullen ska han ju inte straffas för någonting där det inte finns bevisning att han har gjort någonting. Amir har nekat i brott under rättegången så står också målsägande fast vid vad han har sagt till polisen efter skjutningen. Att det är fel person som har blivit häktad och alltså fel person som står åtalad. Och det är inte bara målsägarna som säger att de här personerna som syns på vittnesfilmen inte är skyttarna. Det är även två vittnen som hörs i tingsrätten som säger att de har sett och hört det här och att det är två mörkhyade som har skjutit. Chefsförklagare Markus Ekman igen. Alla som har hört sig i det här målet som inte hörs i sin yrkesroll och faktiskt även en del av de som hörs i yrkesroll signalerar att det är väldigt obehagligt att höras i målet. Och det hänger väl ihop med att man bedömer att det här är liksom en... Skjutning i gängmiljö. Det är på öppen gata. Det är flera gärningspersoner. Så det är klart att det finns en stor rädsla kring det. Det kan jag förstå på ett mänskligt plan. Men tingsrätten bedömer inte att den målsägande då och de två vittnarnas berättelser är särskilt trovärdiga. Dessutom ifrågasätter tingsrätten om den som i åtalet pekats ut som måltalen för mordförsöket är så att säga rätt person- Enligt tingsrätten kan det ha varit någon annan som har blivit beskjuten. För som sagt, den personen var ju ingen som polisen fick kontakt med på platsen. Så vad som först kanske kändes lite som en homerun verkar nu bli ett ganska svårnavigerat fall. Och det är en lite speciell situation som uppstår där vi ska titta närmare på en speciell mening här. För Amir han döms av tingsrätten till fängelse för grovt vapenbrott för att ha varit på platsen och i samråd med annan ha hanterat ett vapen och skjutit mot en annan person. Men i och med att är emot en namngiven person och det finns en osäkerhet om det var den personen enligt tingsrätten så döms han inte för mordförsökant utan frikänns på den punkten. Ganska speciell frikännande dom eftersom man samtidigt kommer fram till att den som frikänns har varit skytt. Vilket jag skulle säga väldigt ovanligt. För att åtalspunkten var alltså formulerad som mordförsök på då den målsägandes namn. Och tingsrätten bedömde då den målsägande som så pass opolitlig i sin berättelse att de inte var säkra på att det faktiskt var han som var på platsen och blev beskjuten. Och eftersom åtalspunkten inte gav utrymme för att det skulle vara någon annan målsägande i skjutningen så döms han då inte på den punkten. Det är ju rätt speciellt. Så är det. Men det grova vapenbrottet ger i alla fall fängelse i två år och nio månader. Chefsåklagare Marcus Ekman igen. Så som domen är formulerad så säger man ju då att åtalet ger inte utrymme för någon annan målsägare än den målsägare som jag påstod att jag hade med mig in i rättegångssalen. Så till vidare så kan man ju beskriva det som en brist i åtalet då att man inte har liksom öppnat för andra målsägare. Men Marcus Ekman tvivlar ju inte på att han har rätt person som målsägande. Och jag hade ju honom på plats med mig under rättegången och jag menar att man tydligt kunde förstå att han hade varit med om det här och att det dessutom hade varit förfärligt för honom. Så för mig så kom det här oväntat. Hade jag själv känt en osäkerhet kring om jag hade rätt målsägare, då hade jag givetvis formulerat mitt åtal på det nu justerade sättet redan från början. Åklagaren har alltså överklagat domen till hovrätten och yrkar på att Amir ska dömas även för mordförsöket. Och i överklagan har nu alltså åtalspunkten omformulerats så att det är ett mordförsök på målsägande eller annan okänd person. Så står det skrivet. Men skulle hovrätten då göra samma bedömning som tingsrätten så spelar det liksom i formell mening i hovrätten numera ingen roll- om det är just specifikt den målsägare jag har sagt eller en annan målsägare. De kan då döma den här skytten eller en av skyttarna då, i, i alla fall. Och Jakob Asp, Amirs försvarsadvokat, han har också överklagat domen. Eftersom Amir han vill fria sig även från det här grova vapenbrottet. Och han tror inte att den här justerade åtalspunkten kommer att räcka för en fällande dom i mordförsöket. I ASPs överklagan så hänvisar han till en rad i polisens händelserapport där det står citat förtydligande span inom parentes auktionsgruppen ej sett skottlossning hörde detta slutcitat Och det tycker inte ASP stämmer överens med vad spanaren sen säger i tingsrätten. Och de här två spanarna då som vittnar, de förklarar att det står fel i händelserapporten och att det bara är spanaren som står vid den här utfarten från området som inte har sett skjutningen. De andra ska ha sett den. Och sen har vi det där med att både den målsägande och två vittnen säger att det var två mörkhyade skyttar. Där tycker ju Jakob Aspat, ja men man borde ju tro på de här och då borde ju Amir bli... Helt friad och då kan man inte heller fälla honom för grovt vapenbrott. Jag har faktiskt aldrig varit med om en dom där man tar bort målsägaren. För målsägaren är knuten till platsen via hans telefon med mera. Det har ju inte ens varit någonting som har varit uppe som en fråga under hela förundersökningen. Så här går ju tingsrätten en helt annan väg i det hela. Och tingsrätten väljer ju också inte vilja tro på honom. För då är de ju tvungen att tro på vad han säger att det är två som gör den här skottlossningen. Återigen så är det bara uppgifter från den här polismannen som inte jag tror är ett på. Som vi har nämnt så anses ju Amir av polisen vara kopplad till skiftningar som då har sysslat med narkotikahandel i området men Amir ska också ha andra inkomstkällor enligt polisen till exempel då vapenförsäljning som han själv nämner men även kontraktsmord. Amir dyker nämligen upp i ett annat mycket uppmärksammat fall där polisen tror att en man beställt mordet på en annan man i ett svart sjukedrama eller en slags personlig konflikt. Amir ska då enligt polisen fått kvitta en narkotikas skuld och skulle dessutom få ytterligare betalt för att utföra det här mordet. Men även den här utredningen mm. omgärdas ju av frågetecken min sagt. Polisen i Eskilstuna har hittat ett vapen i Årbyskogen i samband med utredningen av mordet på en 41-årig man. Det var i augusti 2018 som en 41-årig man mördades i Årbyskogen i Eskilstuna. 41-åringen var på middag hemma han måste få kompisar när han helt plötsligt får ett samtal. Han åker iväg för att träffa någon och kompisarna vet inte vem. Dagen efter får de reda på att han har blivit skjuten i Årbyskogen. Amir blir ju misstänkt och åtalad för det här mordet och även en annan man från skiftingenätverket som vi valt att kalla Jamal tros vara inblandad i det här. Han åtalas för försök till grovt vapenbrott efter att han då försökt hämta mordvapnet som ska ligga ett gömt i ett skogsområde. Men båda frias i tingsrätten, men det fanns bevismaterial som inte användes i tingsrättsförhandlingarna. Erik hade tidigare dömts till långa fängelsestraff och umgicks med tungt kriminella. Samtidigt arbetade han som avlönad informatör åt polisen. Det här är från Aftonbladets granskande program 200 sekunder. Det här är ju ett fall som både VLTS och alltså Västmanlands länstidning och Aftonbladet har rapporterat om. För i utredningen om mordet, där fanns ett vittne som säger sig inte känna till något om mordet även om personen känner både offret och den mordåttalade mannen. Det ska visa sig att den här personen har bidragit med mer information i utredningen under löftet att få vara anonym. Informationen han gav i utredningen den skrev stå ner i anonymiserade underrättelseuppslag. Jag började arbeta som informatör för att jag hade fått nog av kriminalitet. Det här är från en intervju med informatören från Aftonbladet där de hon kallar honom Erik och det är ju inte hans riktiga namn. Vi har gjort ett avsnitt eller flera avsnitt om infiltratörer, alltså en polis som infiltrerar för att avslöja till exempel narkotikasmuggling. Men vi har inte pratat så mycket om informatörer och det finns ju en viktig distinktioner. Informatörer det är alltså personer som inte är poliser men som ändå kan sitta på information om brottslighet. Och det är ju rätt ovanligt att man stöter på dem i så att säga namngivet skick mm. som det har blivit i den här utredningen. Och Erik, alltså informatören, han kände både Amir och den 4-årige mannen som mördades. Och några dagar efter mordet då träffar Amir och informatören varandra mitt ute på en fotbollsplan och enligt informatören så berättar då Amir allt. Och när bevisningen inte räcker för att få Amir fälld för mordtingsrätten, då vill åklagaren att informatören ska vittna om allt han har berättat. Även en information som han så att säga lämnat under bordet. Erik kan bli helt enkelt outad som informatör och det innebär att det uppstår en hotbild mot honom. Erik i Aftonbladets inslag. Igen. Jag menar, vi hittar utfot på oss från alla möjliga håll. Vi glömmer det. Jag blev ganska gripen av eller tagen av människoödet och situationen. Efter att Erik blev outad som informatör så kontaktade han advokaten Tobias Enoksson. Erik berättade att han under flera års tid varit avlönad informatör och att han är nu blivit bränd av polisen. Trots att de lovade honom att han inte skulle bli avslöjad. Mitt första intryck var att jag kände i ryggmärgen att han var felbehandlad. Det är ju naturligtvis en, en katastrof, eh, självklart på det personliga planet för honom. Men det är ju också en, tycker jag, en katastrof för, eh, för den här typen av verksamhet. Alltså, om det är så att den här typen av verksamhet ska, ska existera och bedrivas, då är det ju här en sak som inte får hända. Eh, det här ska ju inte kunna hända att liksom polisen röjer sin egen sin egen medarbetare inom situationstecken. Tobias Genockson kan såklart inte berätta så mycket detaljer om tiden som Erik var informatör ifall det kan bli föremål för senare utredningar. Men han är kritisk mot hur polisen har hanterat honom. Dels just det här att han har blivit avslöjad, att hans namn har kommit upp och att det visar sig att han har varit informatör. Men också mot bristen på det ekonomiska stöd som Erik har fått sedan han har blivit flyttad till en okänd ort på grund av hotbilden som uppstått. Beskydd och såna här saker kostar ju säkert en, en väldig massa pengar. Men eh, det är under omständigheterna när det är polisen själva som ser till att den här personen röjs så kan i alla fall jag tycka att det inte är en särskilt eh, tillfredsställande situation att man möjligen inte får leva på existensminimum. Eh, så att det har varit en oerhört påfrestande situation. Och det är någonting som har dragit ut ganska långt på tiden kan jag tycka. Och Erik har alltså berättat för underrättstjänsten vad han har fått höra om mordet i Årby skogen. Men enligt Erik är det inte alltid som sån information når till utredarna som jobbar med fallet. Och därför väljer han att under den här utredningsperioden också berätta för en polis som jobbar med mordutredningen. Igen då mot löfte att det inte ska komma fram vem det är som har berättat den här informationen. Men den här uppgiften om hans namn sprider sig även till åklagaren som vill att Erik ska vittna. En hemlig inspelning bekräftar åklagaren att det var så Erik blev röjd. Det här är och kammaråklagare Anna Asklöv i en bandupptagning som informatören gjort som är med i Aftonbladets granskning. Uh, ja, det är så vitt uh, namn har kommit uh, fram från början till utredarna. Sen efter hand så tog det beslut på polisen att jag skulle få reda på det här. Men utöver det här faktum då att Eriks identitet har blivit röjd så finns det lite andra frågetecken kring hur man har hanterat honom i hans roll som informatör. Och det handlar ju om hur förhöret med informatören har gått till. I det officiella förhöret som finns i pappersform, i det tilläggsprotokoll som sätts ihop inför hovrättsförhandlingen, där finns det en dryg timme långt förhör med Erik, men i själva verket föregås det här av ett rätt långt försnack, skulle man kunna kalla det. Enligt Aftonbladet runt 40 minuter, där poliserna berättar vad de behöver och lite grann vad de önskar sig att han ska säga. Och så tar man en paus, en bit in i förhöret och då får Erik ytterligare förslag inför det fortsatta förhöret. Och orsaken till att det här blir känt är ju att Erik själv har spelat in hela förloppet. Själva formella förhöret, det är ju bara inspelat enligt det som finns i tilläggsprotokollet. Den här tvåstegsraketen då, det här först brännandet av informatören, hans identitet och sen de här misstänkta påverkansförsöken på hans förhör. Det slog in ner lite som en bomb när Aftonbladet avslöjade uppgifterna. Förvånade och även förvandlade. För det här är ju någonting som övertaget överhuvudtaget inte får förekomma. Det är alltså en misstanke om, tycker man. Det här är Håkan Andersson. Han försvarar Jamal, som vi valt att kalla honom. Han åtalades ju och friades också i tingsrätten från försök till grovt vapenbrott i det här mordmålet. Och sedan är det minst lika viktigt för mig att ställa sig frågan. Om det har på för verkligen förekommit en påverkan, eh, har en. Förekommit även i andra delar av utredningen. I de här personerna som du misstänkt har handlagt de här ärendena på ett regelbundet sätt. Det är väl så viktigt. Så vi måste ju få klarhet i hur utredningen i dess helhet har bedrivts. I vad mån verkar verkan har förekommit i andra delar. Hovrättsförhandlingen den skulle börja till slutet av oktober nu i år- men har skjutit upp till våren nästa år. Vi får väl avvakta och se vad utredningen ger. Men bara blotta misstanken om det som har framgått är ju Och det är viktigt att det verkligen utreds klart- att man inte forcerar fram någon ny rättegång innan det här har gått igenom. Och det viktiga är väl att man... Sättar bycken innan man tar på sig kläderna. Och hans klient blev ju, som vi sa friad i tingsrätten. Men den här skuldfrågan är ju tänkt att prövas i hovrätten. Och då får man ju se hur hovrätten kommer att se på Eriks vittnesmål så här i efterhand. Och vilken tyngd eller trovärdighet det kan få. Det som hittills framkommit om polisens agerande vid förhöret har såklart nagat förtroendet för rättsväsendet för Håkan Anderssons klient. Det är ju så att många klienter föremål för brottsutredningar. De har ju redan en ganska negativ bild av hur utredningar på bedrivs. Och eh, det har naturligtvis inte gjort saken bättre. Han är ju naturligtvis, uttrycket med milt upprörd över dess, de misstankar som har framkommit. Vi får väl se hur utredningen slutar. Och den här utredningen, det är alltså en utredning hos särskilda utredningar som kollar på om det har skett ett tjänstefel, att alltså som polisen har gjort något fel i det här. Alltså jag tycker det känns fruktansvärt. Jakob Aspe, försvarsadvokat åt Amir, även i Årby fallet. Det här ska inte ske. Man måste ju kunna lita på polisens arbete. Och Jag har jobbat med det här i 20 år som försvarsadvokat. Och när det är sånt här uppdrags så börjar man ju fundera på andra mål när man tycker att det finns konstigheter. Så att mycket för mig är för starkt med det här då. Där hoppas jag att särskilt åklagarkammaren tar det tur med på allvar. För det här kan man inte släppa att det här har skett. När det finns svart på vitt bevisning om det. Och i utredningen om mordet i Årby för tre år sedan, alltså inte utredningen om tjänstefel mot poliserna, då har Jakob Asp begärt en del utredningsåtgärder som han vill ska göras inför den här hovrättsförhandlingen som är tänkt att ske i vår. Och han vill ju till exempel då få ta del av bandinspelningarna av alla förhör, inte bara läsa dem i skriftlig form. Men han har också begärt att vissa personer i utredningen ska höras om, att de ska få höras igen och att han ska få sitta med vid dem om förhören. Han menar att det fanns skillnader i andra personers nedtecknade förhör från förundersökningen och vad de sen sa under själva rättegången. Det sig också väldigt mycket på vad de har sagt eller det som antecknats i förundersökningen mot vad de sen ser hur förhandlingen Och då vill jag veta om de också på något vis har påverkat. För de sa också att det står fel. Jag har inte sagt på det här sättet i de förhören som antecknade. Och advokaten han är ju tveksam till att den här hovrättsförhandlingen kommer kunna hållas nu i mars. Han tror faktiskt inte alls att det kommer att gå att hantera just den här utredningen och förhandlingen på ett trovärdigt sätt. Han tycker att utredningen har fått en av en svart baksida där man inte kan veta vad som stämmer och vad som är hittar på. Skadorna som har skett går inte att läka och det har ju att göra med att mastuppkopplingar med mer det går inte att återskapa sånt utan det har gått för lång tid utan har det mörkats uppgifter så kommer man aldrig få reda på vad sanningen är för någonting. Det är ju glad också en försvarstaktik från Jakob Asp att ta ner trovärdigheten på hela utredningen, inte bara dela med informatören. Jakob Asp, han säger sig inte ha något förtroende för poliserna som var involverade i förhöret och tycker nu att det behövs krafttag för att liksom återuppbygga det här förtroendet för polismyndigheten. Alltså alla förtroenden kan ju repareras men det tar ju tid och det, det går ju inte att reparera någonting genom att sopa under mattan utan de måste ju ta krafttag och... Göra om organisation, hitta andra åtgärder för hur de ska förhålla sig till grov brottslighet med mera. Som de kan redovisa för bland annat försvarare och även för domstol. Så att vi ser att det är en öppenhet och en tydlighet som nu har för Och vad säger då polisen om det här avslöjandet från Aftonbladet? Kärnan längkvist är biträdande regionpolischef i region Öster. Eskilstuna ingår. Utredarnas agerande i det här, de uppgifterna som kom, kom, framkom i den här granskningen som gjordes av Aftonbladet 200 sekunder i den granskningen, så fick vi fram ny information som inte vi kände till sen innan, och det var då som vi anmälde det här till särskilda utredningar. Det som händer just nu är att ingen av de utredarna jobbar med den här utredningen idag och själva ärendet ligger hos åklagaren på särskilda utredningar och hur det går i den förundersökningen det vet inte jag och kan inte heller kommentera. Vi har ju varit i kontakt med åklagaren som har hand om utredningen om De tjänstefel. Han säger att utredningen pågår men kan inte säga så mycket mer i nuläget. Karina Landquist, hon ser allvarligt på det som hänt och misstankarna om att poliserna försökt påverka ett vittne. Det här ärendet är inte snyggt skött av oss. Vi är inte nöjda med hur det här ärendet har hanterats. Någon har anledning att i nuläget kolla närmare på om det funnits liknande problem med andra utredningar. Det ser inte hon just nu utan vill att utredningen som särskilda utredningar gör om tjänstefel ska få ha sin gång. Det finns uppgifter som har framkommit i den här granskningen från Aftonbladet som de tittar på just nu. Och var utredningen det ligger kan inte jag säga. Men när den är färdig då får vi ju se om det är så att vi måste se över även andra delar. Eller om det görs på särskilda utredningar just nu. Och från advokaternas håll så hör vi att man pratar om ett förtroende för rättsväsendet som fått sig en ordentlig törn, särskilt hos deras klienter, med tanke på det som då har framkommit om utredningen. Alltså det är ju inte bra om vårat förtroende rubbas. Är det. Sen är det här ärendet väldigt komplicerat och det finns också saker i det här som inte vi kan prata öppet om. Vilket gör det svårt för oss också att bemöta. Men jag har full förståelse för att det finns synpunkter på att det här ärendet inte är snyggt skött. Och utöver agerandet då vid det specifika förhöret så har ju även hanteringen gällande att informatörens identitet blivit känd tidigare anmälts till särskilda utredningar. Men den utredningen lände inte till något åtal om fel. Samtidigt så är Karina Lengqvist ändå självkritisk till hur det här har hanterats. Just i det här var det inga tjänstefelbegångna. Och, och det jag menar då är att även om vi får tillbaka det så är vi ändå inte nöjda. Det är inte eh, snyggt skött det här och vi måste se över våra rutiner och göra det här bättre nästa gång. Tobias Enoksson, Eriks advokat, han tror att många som blir informatörer blir liksom successivt indragna i det. Utan att veta vad de ger sig in på och vilka konsekvenser det faktiskt kan bli på deras liv. Som Eriks fall, hans identitet blir röjd och nu, nu lever han på existensminimum. Om man skulle vara ärlig från början med vad det var som gällde, vad som kan hända, vad som kommer hända om du blir röjd. Alltså, skulle man redogöra för det på ett öppet och transparent sätt, ja, då finns det väl få vettiga människor som skulle ge sig in i den här verksamheten. Så det är väl, det är väl ett av problemet. Enoksson tycker därför inte att det räcker med att bara utreda situationen om hur Erik har påverkat som vittne. Utan man borde även ordentligt genomlysa hur Erik har röjt som informatör trots att han har fått garantier om att han aldrig ska röjas. En sån sak borde ju ligga i polisens eget intresse att utreda för att om den här, den här typen av verksamhet ska fortsätta då måste man ju utreda vilka fel som har begåtts så att inte de här felen upprepar sig. Vi kommer såklart fortsätta söka åklagaren som har hand om mordet i Orby skogen 2018. Det finns en hel del frågor vi mm. vill ställa till henne och ja, massa frågetecken som behöver redas ut. Vi får se om vi kommer att kunna återkomma till det. Men läget nu, alltså i november 2021, det är att man inväntar hovrättsprocessen. Det är ens gällande då. Mordet i, år i skogen 2018 men också det här mordförsöket i Robertstorp maj 2021 så får vi se vart det tar vägen. Här har vi som sagt två uppmärksammade fall i samma stad där då agerandet från polis och åklagare det kan ifrågasättas och det har ju onekligen påverkat då utfallet av utredningarna om grov brottslighet. Men det är inte bara utredningarna som påverkas när det blir lite fel som det har blivit i de här fallen. Den mördade 41 åringen sambo hon kommenterar ju genom sitt målsägande beträde att hon kände att bevisningen i tingsrätten var tillräcklig för en fällande dom och att hon är besviken på att det här inte räckte. Hon vill inte kommentera något kring informatören och vittnespåverkan men meddelar då via sitt ombud att hon är starkt påverkad av turerna i rättsprocessen och att hon ju har förlorat sin älskade partner. För anhöriga så kan ju rättsprocessen på något sätt sätta punkt även om det såklart finns en sorg kvar. Och vi får väl hoppas att det kommer till en slutpunkt i det här också som hon kan landa i. Du har lyssnat på Peter Krim om informatören som röjdes av skjutningarna i Eskilstuna. Om det finns andra aktuella fall som ni vill att vi ska titta närmare på så hör av er till oss på petrikrim.sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Vi finns också på signal. Vi har också ett instakonto, Petrikrimpodden. Och där, men också i poddflödet, så kan du höra och se våra nyhetsuppdateringar som vi släpper på fredagar. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Andén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.